מזמור נ"א למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבה. חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחפשעי, ערב כבשני מעווני ומחטאתי טהרני. כפשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד, לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדובריך, תזכה ושופטיך. הן בעוון חוללתי, ובחטא יחמתני עמי. הן אמת חפצת בטוחות, ובסתום חכמה תודיעני. תחפהני ואזוב ואתהר, תחבסני ומשלג אלבין. תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דיכית. הסתר פניך מחטאי וכל עוונותי מחה. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. השיבה לי ששון <ססון> ישעך ורוח נדיבה תשמחני, הלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. הצילני מדמים אלוהים אלוהי תשועתי, תרנן לשוני צדקתך, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כי לא תחפוץ זבח ואתנה, עולה לא תרצה. זבחי אלוהים רוח נשבר, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ זבחי צדק, עולה וחליל, אז יעלו על מזבחך פרים.